Profilul clientului ideal Un client ideal este unul care îți înțelege valoarea, plătește bucuros prețul tău și este încântat să lucreze cu tine. Este clientul cu care ești încântat să lucrezi acum și cu care vrei să continui să lucrezi pe viitor. Profilul clientului ideal este acel element fără de care strategia de brand nu are nicio valoare. Comunicarea vizuală, elementele grafice și comunicarea verbală de brand vor porni întotdeauna de la întrebarea și clientul ideal ce părere are despre siglă, culori, poveste, experiență. Cum va reacționa? Schițarea clientului tău ideal este o transpunere a clienților perfecție reali, conform cercetării și informațiilor. În colectarea informațiilor referitoare la profilul clientului ideal, se recomandă să fii cât mai specific cu putință și să incluzi cât mai multe detalii. Riscurile la fel cum trebuie să analizezi beneficiile experimentate de către clienții ideale atunci când investesc alături de tine, trebuie de asemenea să analizezi riscurile pe care le-ar putea întâmpina, atât riscul pozitiv cât și negativ. Profil demografic Profilul demografic este o colecție de informații obiective, factuale și statistice referitoare la un anumit grup, folosit de asemenea de companii pentru a-și segmenta și ținti strategia de marketing pentru rezultate mai bune. Obiecțiile Obiecțiile sunt o parte esențială a oricărui proces de vânzare, fie că este nevoia de a vorbi sau de a se consulta cu soțul-soția mai mult timp de gândire, dorința de a cerceta mai mult, cerința pentru mai mulți bani, timp insuficient. Date psihografice Datele psihografice sunt informații referitoare la un anumit grup de oameni despre atitudini, aspirații, interese, stiluri de viață și alte criterii psihologice. Contextul Contextul clientului tău ideal este povestea modului în care a ajuns unde se află în prezent. Analiza comportamentală Analiza comportamentală este procesul de înțelegere a comportamentului unui grup specific de oameni. Profilul demografic 1. Primul pas în consolidarea profilului clientului ideal este să-ți clarifici cine este el și să-i definești profilul demografic, inclusiv vârsta, genul, etnia, venitul, valoarea ipotecară, proprietar, chiriaș, stare civilă, localizare geografică, număr de copii, tip de vehicul, ocupație, nivel educațional, etc. Date psihografice Următorul pas este de a înțelege cu adevărat cine este clientul ideal și asta presupune crearea unui profil psihografic care se construiește pe baza profilului demografic. Aceste informații explică de ce clienții acceptă oferta ta și care este motivația lor de a cumpăra. Spre deosebire de faptele obiective ale datelor demografice, datele psihografice sunt mai emoționale. Un profil psihografic furnizează o înțelegere mai profundă și mai subiectivă referitoare la cine este clientul ideal și cum gândește el și acoperă aspecte ca mentalitate și atitudine, credințe și opinii, aspirații, scopuri, vise și dorințe, interese, activități, pasiuni, personalitate și valori, stil de viață și priorități, cum își cheltuie banii, griji și frici. Analiza comportamentală în aplicarea profilului clientului ideal, acesta se construiește pe datele demografice și pe informațiile psihografice, pentru a cerceta modul în care și-a deciziile referitoare la ce să cumpere, când și cum să cumpere. Analiza comportamentală a clientului tău ideal se concentrează exclusiv pe comportamentul și acțiunile luate în relație cu ceea ce vinzi și oferi. Unele dintre lucrurile pe care le vei analiza în comportamentul clientului ideal sunt informațiile interne de marketing, cum ar fi... Tipul de mesaje electronice pe care le deschide cel mai des, ce articole de blog citește, care sunt subiectele de interes, ce tip de materiale din mediile de socializare sunt cel mai distribuite. Datele analitice pentru a stabili care acțiune, mesaj electronic, articole de blog, pagini de vânzări, anunțuri sau alte tipuri de conținut care au declanșat o vânzare. Reacții reale, bune sau rele, de la clienți referitoare la experiența cu brandul, produsul sau serviciul, atât online, cât și în afară. Când s-au intensificat vânzările și pe ce perioadă a anului: vacanță, promoție specială. Să afli de ce clienții care revin continuă să cumpere și ce i-a motivat pe noi clienți. Cine folosește cel mai mult produsul sau serviciul tău, cum îl folosește și când? În ce perioadă a zilei, zi din săptămână, frecvența modul în care clienții și consumatorii potențiali colectează informația înaintea achiziției. Contextul clientului ideal O altă modalitate de a-ți înțelege cu adevărat clientul ideal și unde se află în călătoria achiziției este să înțelegi contextul și să reușești să spui povestea într-o manieră convingătoare, care să rezoneze cu persoane asemănătoare. Trebuie să știi care a fost începutul, ce provocări a întâmpinat, ce a realizat și unde este în prezent. Înțelegând exact punctul de origine, îți pot segmenta poveștile și mesajele în care să se regăsească și să simtă că nevoile lui sunt înțelese. Astfel, vânzarea devine mult mai ușoară. Obiecțiile clientului ideal Fie că este nevoia de a vorbi sau de a se consulta cu soțul sau soția, mai mult timp de gândire, dorința de a cerceta mai mult, timp insuficient, frica de judecată sau chiar prea mult efort, la un moment dat un client potențial va avea o obiecție și se va gândi să refuze. Atunci când ai timp să cercetezi în profunzime și să-ți clarifiști cele mai comune obiecții ale clienților sau consumatorilor potențiali și de ce apar, vei putea combate obiecțiile în avans. Aceasta oferă reasigurarea emoțională dorită și justificarea factuală a mesajelor de marketing și de vânzări. Riscurile clientului ideal. Riscurile pozitive sunt riscuri care au o finalitate pozitivă, inclusiv riscul de a avea prea mulți clienți, de a avea câștiguri atât de mari încât să fie nevoie de o strategie de investiție, nevoia unui inventar disponibil mai mare sau plictiseală din cauza că există prea mult timp liber. Riscurile negative sunt riscuri care au o finalitate negativă, inclusiv riscul de a pierde o oportunitate, pierderea unei noi afaceri, rămânerea în urmă, sentimentul de a fi depășit, stresul continuu, dificultățile financiare. Știind ce riscă să câștige și să piardă, îți poți stabili mesajele de marketing și îndemnurile la acțiune și, de asemenea, îți poți segmenta publicul pentru a te adresa direct unui profil specific al candidatului ideal. Pentru ca o organizație să-și atingă obiectivele, strategia și tactica trebuie să funcționeze în tandem. O companie cu o strategie, dar fără tactici, are buni gânditori care nu pot însă să acționeze. Posesia de tactici fără strategie înseamnă dezordine. Organizațiile trebuie să aibă o gândire și capacități de realizare strategice. Această experiență de leadership oferă multe lecții valoroase de perseverență, lucru în echipă și management.